Нетерпливо. «Я не йшла сама», – оправдується відтак квапно. «А йшла з одною жінкою. Ніколи не могла перемогти себе про Мавру заговорити. «Цить», – додає потайно півголосом. «Вона ходить часом сюди і під білий камінь, і шукає там якогось зілля. Лиш тут вона не йде», – перебиває він її, і притискає знов до грудей. Тут нехай не йде, бо зараз кинув яр. Нині неділя ти врешті прийшла, діждався тебе, моя зори, отож нехай не йде. Вона дивиться на нього, підсуває ті чорні брови вгору і усміхаючись спитає. Ти кажеш, ждав тут не раз уже на мене? Нині четверту неділю, як жду, а я ходила по лісах та все заверталася з дороги назад, не могла звернутися до тебе. Він заглядає їй в очі, що ніколи не бачили зла, і все дивляться просто та щиро, всьому чудуються, вірять. Зозуле ти моя, каже, цілуючи, її і тулить, голубить її раз по раз до грудей. Зозули. Не могла, не могла, впевняє далі. Маму в долині я дурила, не сказавши по правді, чого йду в ліс. Тому і сумління все здержувала. Любити, Туркине, любити, Грицю. А он бачи, я можу. Любити й дурити, дурити й любити. Відповідає, не надумуючись, і сміється а я все вагаюся, бо не любиш щиро, як я, Грицю, Туркини. Вона обняла його за шив і мовчить. Туркини, ти любиш щиро, Овчанка: і так, може, Грицю, зазули. Нараз відняла голову і знов дивиться, Просто щирістю в його очі. Ніколи так не питай, просить якось із наглим жалем. Коли ти завше така чудна до мене, відказує він, оправдовуючись, ні, Грицю, ні, впевняє його і тулися з неписаним довір'ям і чуттям до нього. Якби ти знав, що дівчина моя? як тяжко дуже, дуже любити, а при тім-то любов перед матір'ю і урвала на хвилинку, а відтак докінчила квапно. Таїти. «Чому таїти?» – питає він просто. «Чи це соромно любити?» «Не пустять ходити в ліс», – додає вона. «Скажуть, щоб ти присилав сватів, а по лісах не пустять сходити. О, моя мати ніколи не пустить». «Ова!» – потішає він її і сміється. «Так, так, гріться!» – повторює вона поважно. «Мама моя не знає жартів. Проти хлопців вона строго не вірить їм». «А проте їх конем не об'їдеш!» – відказав він, знов сміючись. «Легко тобі сміятися!» – каже вона і дивиться йому в очі, вижидаючи. «Легко!» – каже він весело. «Де вже нелегко, коли туркині коло мене, а прийде час, будуть і старости, саї осені певно, що забудуть. Оця зима була така довга та тяжка, я стільки за тобою натужився, а тепер же самим першим літом ще і матері влякатися. За мною ти не бійся нічого». І, кажучи ці слова, гордо і певно, голубить її невпогомованою палкістю. «Ти дуже любиш». Питає вона і старається очима збагнути глибінь тої любові з його очей, у котрих свою душу згубила. Нікого ще так щиро не любив, як тебе, казав же тобі, тебе одну на світі, коби знала ти, Туркине. О коби ти знав, перебиває вона поважно підсуваючи високо свої чорні брови і чомусь сказала ними більше, ніж попередніми словами.